Playlist. playlist. Belarri bat ahoan. Bueno, entzule maitea zintzilik irratian gaude, proposamen batekin oraintxe gaurko programaz gain, <coughs> ba, proposamen berezia egiteko tarte hartuko dugu oraintxe. Urrengo igandean, playlist berezia egingo dugu, mikela zulo kulturel kartean, arratxaleko seiterrietatik aurrera. Proposamena senda, da, ba, lenengo playlist programa zuzenean egitea. Oscar Benas etorriko da. Ba orain arte egin duen programetan bezala, ba bere kanta kutxunen inguruan hitz egitera. Eta gero, ba, bera musikoa denezkero, ba bere beste fazeta ezagutuko dugu. Musikari fazeta ezagutuko dugu zuzenean kontzertu emango baitu. Orduan che Hoxe, gure proposamena horrengo eganderako. Seiterritatik aurrera, lehenengo ordubeteko saioa eta ostean, Ba, Oskar Benaz, zuzenean. arratsaleko seiterritan, Mikela Zulo Kultura Honen berri ere, gure playlist.blogspot.comen izango duzue. Eta bertan ere, ba, zuzeneko hori entzunalizango duzue. xetik aotsera, arrastotik urratsera. Biotzak gidatzen du tempoa, Gogoak pizten du kantua. Soinu fabrika gara, etengabeko produkzioan. Entzute fabrikak betazalik, gabeko belarritan. Soinua hasi, ezzi, eta erritmoan kaiolatzeko tresna. Musika, Musika. Biotzak gidatzen du tempoa Gogoak pizten kantua Gure soinuen Gure bilduma Arrausien pentagrama Motor burrumbeen klabea Eta ari elektrikoen trino hotxa Erraietan abi egin diguten Melodia eta paisaiak Zarata ordenatu Eta domestikatuen zirkoa Playlist, Playlist. Belarri Bat ahoan.